Hatodik fejezet Az elnyújtott üvöltés még egyszer felhangzott, most már sokkal messzebbről. A lapos erdőborított a dombok sűrűjéből. Az alacsony part mocsaras bozótjára vörös sávokat festett a tenger fölé hajló nap, ahol az utolsó csónakok eltűntek. A hőség kínzó volt és reménytelenül egyhangú. Folytogató párájában Nanúr homokkergető tikkasztó lehelete egy boldogabb lét kívánatosságával kísértett. Hihetetlennek tűnt, hogy ujjaim egyszer még valaha szárazat tapincsanak. Maguk is rég undorító girisztákká változtak, és nyálkás volt minden, amihez értek. A fa, a fém, a vitorlák nedves rongyként csüngő vászna, a korsók nyaka, és a korsók alján lötyögő víz sem volt más, mint ennek a nyálkának a posha ízű hígítása. Pilágú fáradt arcán, ahogy a nappal szemben felém fordult, ezüst állarcként ragyogott a veríték. Visszajönnek még, Isteni Uram? A számban összegyűlt véres nyálat a tengerbe köptem, aztán lenéztem a bárka padlóján heverő inas vézna testre. Balvállát csontig átszelte egy kard. A fején négy vágás. Mégiscsak az a kard állította meg, amelyikbe beleszaladt. Gazdája maga sem hitt abban, hogy döfése eredményes lesz. A szúrás után eleresztve fegyverét bizonyára rémülten hátraugrott, mert a kard még most is ott van a halott mellében. Markolata alatt alig egy arasznyi látszik a pengéből. Meg kellene keresni, kinek a kardja. És megbüntetni, még ha én nem is ítélem gyávaságnak, hogy ott hagyta. De mivel büntessem, mikor itt minden nehezen kapott lélegzet súlyosabb büntetés, mint odahaza a kőfejtő legmélyebb vágatában vésni a mézkövet, mikor minden emberem élete remegve óvott kincs, evezőt forgató vagy kardot emelő karjuk ereje hazatérésünk egyetlen biztosítéka. A test magasra rántott lábakkal az oldalán fekszik. A lapockája alatt előbújó kart hegye felemeli szétroncsolt vállát. Bőre szürkés fekete, félig nyitott szájában ragadozók hófehér fogai, vonásain az elmúlásban sem felengedő kegyetlen ölni akarás. Milyen erő és elszántság hajtotta őket. A hosszú csónakjaik szinte repültek a vizen, egy szempillantás alatt körülfogtak bennünket. Hatalmasnak kellett, hogy lássák a bárkákat, ijesztőnek az ismeretlen vitorlákat, a napfényben megcsillanó fegyvereket, a kőzáporuk után megkésve előkapkodott sisakokat, septében magunkra rántott bőrvérteket. A vértek ugyan rég megduzzadtak, felpuhultak, és bennük a hőség pokla még gyötrőbb, de valami védelmet mégis adtak, mert ezek a mesztelen, a tenger fiainak válláig sem érő emberek, Halálos biztonsággal dobták az öklömnyi vagy még nagyobb köveket olyan messziről, ahová a nedvességtől megereszkedett íjak csak bizonytalanul küldték a máskor minden támadást visszaverő vashegyű veszőket. És nem féltek. A hajó oldalához simult billegő csónakok bizonytalan támaszáról hogyan vehettek akkora lendületet, hogy egyetlen ugrással elkapják a palánk szélét. Levágott újak és kezek estek a fedélzetre, mégis sokakat, mint ez is, akinek sikerült feljutnia. És az addig foga közé szorított kőbalta elől döbbent ijegységgel hátráltak azok az emberek, akiknek szívéből annak idején még inima írtotta ki a félelmet. Visszajöhetnek, Isteni Uram! Pilagú nem törődött vele, észreveszem-e, hogy fél. Az arcomhoz nyúltam, ahol a kő érte, megdagadt és tüzelt, de ennél sokkal rosszabb volt az ínyemből csurgó vér. Nem tudtam, hogy a harc izgalmától vagy a kő ütésétől szédülöke, a mocsaras part fellehintázott, pedig a hajók körül sima volt a víz. Ostobán lenyeltem a számban újra összegyűlt vért, félúton megakadt, köhögtem, krákoktam, köpködtem, már arra sem vigyáztam, hogy a vízbe célozzak. Ozas bort, pilagú! A vérem íze undorral töltött el. Legyőzése abban a pillanatban mindennél fontosabb. Egyébként sem tudtam, mit válaszoljak pilagunak. És osztas bort a legénységnek is. Fél kagyló bort, egy kagyló vízzel. A kagyló vizet már délben megkapták, Isteni Uram. Szegény mer néhai aranyészsége eltörpült pilagú zsugorisága mellett, ahogy vízünket őrizte. Csak este jár nekik. Ez külön adag. Ha a fél kagylót kiosztom, borunk sem marad. Igaza volt. Mégis a keserűség és a düh, ami elvesztett embereim, az agyamat szappanossá főző hőség, a számban szivárgó vér... A váratlan, majdnem végzetes támadás és az átkozott, soha véget nem érő mocsaras part miatt elviselhetetlenül feszített, az ő fejére hullott. Azoknak tartogatod, ordítottam a dombok felé mutatva. Az emberek megérdemlik, nem csak a félkagylót. Ha volna, egy egész korsóval adnék. Lehet, hogy napszálta után halomba rakják a fejünket az árbocz tövében, és te... A saját hangom egyszerre kiózanított. Hiba volt, nagy hiba. Ezt nem csak pilagú hallotta, pedig csak neki szántam. Így is félnek, és nincs jogom lebecsülni a félelmüket. Még egy ilyen támadás, különösen, ha a fekete testüket magába rejti az éjszaka nem tudom pilagú, hogy újra jönnek. -e. Itt nem maradhatunk, ki kell menni a tengerre. A palánknak támaszkodtam pilagú mellett, háttal a partnak, úgy néztem az öbölt tág kapuján túl a végtelenbe nyúló víztükröt. A lebukó napvére szétcsordult széles hátú hullámain. Ekkora hullámokkal az otthoni vizeken soha nem találkoztak a tengerfiai. Nem két part néhány száz kilométer széles keretébe foglalt tenger volt ez, hanem óceán. A túlsó partja, ha jól emlékszem még az adatokra, amelyeket Ten Ling és Dave varázsoltak elő a Viking Memória Egységéből, több mint 5000 kilométerre van. Igen, ez a B-óceán, így jelölte akkor Ten Ling, mint ahogy ez a kontinens is, amelyen azóta élek, csak egy betűt kapott magyarázatában. Igaz, legalább nagy betűt. És ez az egy betű foglalta magában, még mielőtt megismerhettem Ngámit, a hegyek fehér attyát, ahogy a Nogó nevezte ezt a hatalmas hegyrendszert, amelyből a nagy folyó is ered, a Giszán ahogy Avánában mondják, a parti néptől öröklött nevén, a kontinens nagyságához mérten keskeny északi részén pedig a nagy sziklafal és a bárkán között a Naunik országát. Az északi tengerpart, ahol a városok szórakoznak, nem több csupán, mint újnyi vékony csík, kultúrájuk megtűrt és talán pusztulástra ítélt hozzá nem illő díszítése ennek a hatalmas vad kontinensnek. Mélyében ki tudja, milyen titkok és erők rejtőznek még. A bolygó őskorából fennmaradt állatfajok és a fejlődés más-más lépcsőjén a fennmaradásért, a tovább élésért egymás ellen küzdő népek. Mióta elhagytuk az utolsó települést is, ahol Girdintől nyugatra még a parti nép él, nagyjából úgy, ahogyan Lubaltú elbeszélésében a tenger fiainak érkezése előtt, még két egymásra csak kevéssé hasonlító népcsoporttal sem találkoztunk. Minden öbölben más színű festékkel mázolják be a testüket. Fejdészük, ruhájuk, ha van, nem mutat rokonságot a legközelebbi szomszéddal sem. Csak a természetük közös, a birtoklás minden mást elborító vágya, és ez erejüktől függően tolvajokká, rablókká vagy vérszomjas zsákmányolókká tette őket. De ezek itt felülmúlták mindegyiket. Megborzongtam, mert újra láttam, ahogy a hosszú keskeny csónakok előrajzottak a partot rejtő bokrok mögül. Kimegyünk a tengerre. Nem tudunk kint horgonyt vetni, Isteni Uram, a hullámzás visszasodor bennünket. Az óceán soha nem csendesedett meg, mint az avanai tenger Nanúr idején. Ha egy szellő sem rezdült, a hajók körül hullámaiban akkor is távoli, nagy viharok tomboló ereje lüktetett, és amelyik partot ért, dübörögve ostrobolta a sziklákat. Körülbelül két óránk volt még sötétedésig. Mégis kievezünk. Hanim, Aksari, Szalita és Ilidu hajóiról le kell szerelni a horgonyláncot, amilyen hamar csak lehet, és meg kell velük hosszabbítani a másik négy hajó horgonyláncát. És mi lesz a horgony nélkül maradt hajókkal, Isteni Uram? Kötelekkel hozzákötjük őket egy-egy hosszú horgonyú hajóhoz. A miénkhez Hanimét, Szumurriéhoz Ekrem Ekram hajójának orgonya tartja majd Szalitát, Gihatri meg Ilidút. De gyorsan, nincs sok időnk. Gidal, aki orvosnak éppen olyan kiváló volt, mint írnoknak, és szelit természetű, akár egy anyától született volna Gamatúval, némán meghajolva felém nyújtotta a korsót. A vízzel higított bor szétáradta számban, nem tudom, itt ame valaha olyan jó ízűt, mint akkor ott azt a langyos keteréket, amelyben a megsavanyodott bor is alig tudta elnyomni a víz Csípte vérző ínyemet, felsebzett nyelvemet, és mégis megforgattam a számban, ha döblítse ki a tapadós nyál és vér ízét. A keserűség úgy is megmaradt, nem segíthetett rajta semmilyen ital. Tudtuk, ha nem ismertünk beszélni róla, Kudarcot vallottunk. Egyetlen városalapításra alkalmas öblöt sem találtunk, ha pedig tovább megyünk a part mentén délnek, csak mélyebbre hatolunk a tropikus sávban. Mégis tovább kellett mennünk, nem volt más választásunk. Tőlünk éjszakra a viharisten korbácsolta tajtékosra a tengert. Egy-egy nagyobb szélvész utolsó rohama még itt is utolért bennünket. Igaz, még az is jobb volt, mint a csöpögő, szörnyű, nyirkos hőség, de a hajók épségét nem kockáztathattam. Ha elpusztulunk, a szárazföldön soha többé nem jutunk haza Alvanába. Gurru legelején indultunk ugyan, de Eziza a vendégmarasztaló barátságát nem sérthettük meg, és így több mint húsz napot töltöttünk Girdinben. Ezizának nem mondhattuk meg, mire vállalkoztunk, amit tudni akartunk tőle a távolabbi nyugati partról, úgy kellett mellékesen, közömbös beszélgetésekbe vegyítve morzsánként összegyűjteni. Pedig Eziza sokat tudott, mert Girdint nem a tengerfiai alapították. Az idők kezdete óta ez a hely volt a parti nép legnagyobb települése. És ha kevés olyan évet tarthatott is számon történelmében, amikor nem kellett lakóinak az éghaláltól rettegni, Girdin uralkodó házához képest a többi parti város dinasztiái csak tegnap léptek a trónra. Amikor a Tenger fiai körülbelül 200 évvel városaik alapítása után annyira megerősödtek, hogy hajósaik meg tudtak küzdeni a giszánú roppant víztömegének zavaros sodrásával, ami Avaná és Girdin között ömlik a Tengerbe, eljutottak Girdinbe is, de nem hódítóként csak mint többé-kevésbé békés, áruikat kínáló kereskedők. Girdin királyai ősi méltósággal és nagy örömmel fogadták őket, bár amire a legnagyobb szükségük volt, azt az első években még nem kaphatták meg a tengerfiaitól. A parttól messzebb emelkedő, kopár hegyhátakon egyetlen cserje sem tudott megélni. A parti nép csak különböző bőrökből összevart, ágakkal merevített csónakokat használt, Girdinnek tehát mindenek előtt fából épített hajókra volt szüksége. Az első kereskedők tonnányi mennyiségben kaphattak volna ezüstött hajóikért cserébe, de akkor nem tudtak volna hazatérni, így a kecsegtető üzlet mindkét fél őszinte sajnálatára mégsem jöhetett létre. Lubaltus szerint először Daula, bitámi királya vezetett olyan expedíciót Girdinbe, hogy hat hajójából hármat ott hagyott és a többit ezüsttel színültig megrakva vitorláztatta haza. Ez aztán többször megismétlődött. És ha Daula titokban tudja tartani útjait, Bitámi gazdagságával még az életében uralma alá hajthatja a többi várost. A hírek azonban szétszivárogtak, azon a rejtett és különös csatorna hálózaton, melynek központjai azt hiszem már akkor is az atya templomai voltak, bár ezzel a gyanúmmal óvakodtam, Luba tud megbántani. És Daula, amikor gazdagságából fakadó gőgében arra vetemedett, hogy beleavatkozott Habamu szolgáinak egynémely kizárólag a templom kincstárára tartozó ügyébe, élete és hatalma teljében váratlanul meghalt. Ez még lehetett véletlen, vagy Habamu személyes bosszúja a nagyra vágyó királlyal szemben, de csodálatos módon, Habamu szolgái Belisúban, Annaimban, sőt Avanában is egyforma álmot láttak. Indítsanak hajókat Girdinbe, és a hajóraj felét ajánlják fel cserébe ezüstért. Az álom, illetve az egyszerre induló és Girdinbe is majdnem egyszerre érkező hajórajok persze hosszantartó véres háborúskodások forrásává lettek Belisú, Annaim és Avana között. Ez is egyike volt lubáltuk kedvenc és részletesen elmondott történeteinek. Girdin azonban hajókhoz jutott, és amikor az ősi palota kimeríthetetlennek tűnő ezüstkészleteit már mind hajókra cserélték, ha hajót nem is, de faanyagot, olajat és más szükséges árukat azután is rendszeresen kaptak a tengerfiaitól. Az ezüstöt aztán lassan felváltotta a szóda, amire a tengerfiai eleinte ügyet sem vetettek. Később azonban, amikor rájöttek, hogy mennyivel alkalmasabb és főként kiadósabb a fa hamujából kiáztatott bizonytalan színű folyadéknál, a hamulúgnál, a szóda keresett árul lett az egész partvidéken. Ekkor Girdin már jelentékeny hajóraijal rendelkezett, és a parti nép, ha nem is volt harcias természetű, keményebb ellenfélnek bizonyult volna, mint az első látogatók idején. A tengerfiai tehát beérték azzal, hogy néhány élelmes társuk engedélyt kapott a letelepedésre. Ezek a kereskedők aztán hamar beolvattak a város ősi lakosságába, és egykori testvéreikkel szemben féltékenyen védelmezték azokat a kiváltságokat, amelyeket elődeik nyertek Girdin királyaitól. Elzárták a tengeri utat nyugat felé, ahol a parti népnek még sok apró települése húzódott meg a védett öblökben, és ha mégis akadtak bátor hajósok, akik a Girdinben hallott ijesztő történetek ellenére tovább hajóztak, gondoskodtak arról, hogy azok soha többé ne kerüljenek vissza. Ezzel a módszerrel sikerült nagyjából egyensúlyozniuk a városuk és a távolabbi partszakasz mostoha természeti adottságait. Eziza és ősei tehát nem egy város királyai voltak, hanem egy egész ország, igaz, nagyon szegény ország uralkodói. Valójában senki sem tudta pontosan, mi van a várostól nyugatra, és azt sem, milyen messzire terjedt Girdin befolyása. Végig olyan terméketlen, vízben szegény, vagy távolabb, újra csapadékosabb az éghajlat, és a barkánhoz hasonló erdős hegyek váltják fel a csupasz sziklagerinceket. A fekete forrás kivételével csak hemtiben akadt olyan bővízű forrás, amely közvetlenül a part mentén fakadt. A többi város, akár Avana, kénytelen volt vízvezetéket építeni, hogy a bárkán lábánál feltörő vizeket az öblökhöz vezesse. Girdinnek mély kútjai voltak. Generációk sorra válta a sziklát egyre mélyebbre. A város alatt vízgyűjtő alagutak egész rendszere húzódott. Falaikból cseppenként szivárgott a víz. Eziza kitüntető kedvességgel maga vezetett végig egy részén, azt hiszem én voltam az első nem girdinben született ember, aki ezt láthatta. Jobban őrizték, mint a palota kincstárát, ahol megcsodálhattam a parti nép ezüst műveseinek különös díszítésű munkáit. Eziz a kincstárában találkoztam egyébként először azzal a két darabbal, amelyet bár az első pillanatban tudtam, hogy jelentősége nagyobb, mint amit húsz itt eltöltött esztendőm alatt valaha is láttam. Akkor még képtelen voltam beilleszteni második hazámról a gámáról alkotott elképzelésembe. A sisak is, a kard is vasból készült. Finom technikával, egyetlen rozsdafoltot sem tudtam felfedezni rajtuk. De még ennél is megdöbbentőbb volt, hogy a sisak alsó lemezeit, amelyek a harcos tarkóját és két a fülét védik, csavarokkal erősítették a fejrészhez. Nem lehetett panaszom saját kovácsaim munkájára. Ügyesebbek voltak, mint bármelyik máros mesterei. A csavar menet készítésétől azonban még messze jártak. Kik készítették ezt a sisakot, isteni barátom? Igyekeztem, hogy a hangom nyugodt maradjon. Ha túlságosan nagy érdeklődést árulok el, Eziza szokása szerint begubózik. Girdin palotájában az izgatottságot, a szenvedélyes hanglejtést, a lelkesedést bűnnek tartották. Fölösleges, sőt káros tulajdonságok, melyek szükségtelenül zavarják a lélek nyugalmát. Eziza éveinek számát még megbecsülni sem lehetett. Öregnek kellett lennie, hiszen már a viking érkezése előtt ő uralkodott. Sötétbőrű kortalan arcán a mozdulatlan ráncok egy lepusztult hegység vízmosásait juttatták eszembe. Félig leeresztett szemhéja mögül, soha nem sikerült megtudnom, hogy szeme fekete vagy sötétbarna. olyan pillantást vetett a kezemben tartott sisakra, mint akinek ez az apró mozdulat is mérhetetlen erőfeszítésébe kerül. Nem tudom, isteni barátom... Tökéletesen beszélte a hajósok keverék nyelvét, de ez a csupa indulat nyelv furcsán eltorzult, szenvedételen, minden hangsúlytól óvakodó, gondosan formált mondataiban. Nyugaton élő testvéreink néha csekély ajándékot küldenek városunkba, bizonyára ez is onnan került hozzánk. Eziza következetesen letagadta, hogy a nyugati települések népe éppen úgy szolgálja, mint saját városa. Akármelyik más király a tenger fiai közül nem testvért, hanem alatvalót, szolgált, és nem ajándékot, hanem adót mondott volna. Pedig, hogy valójában milyen szorosan függtek ezek a települések Girdintől, azt később, igaz, hogy Eziza tudta és akarata nélkül, a saját szemünkkel láthattuk. De erre a bizonytalan homályba burkolásra támaszkodott Girdin politikája századok óta. Ott készítették? Azt nem mondtam, isteni barátom. Szegény, szerencsétlen emberek élnek ott, mint testvéreinket segítjük őket. Ám bár jobban tennék, ha ide költöznének hozzánk. Vérszomjas, vad népek veszik őket körül, akik minden idegent kegyetlen kínzások közepette ölnek meg. Tizenöt nap alatt éppen eleget hallottam már a vadnépekről ahhoz, hogy tudjam, ez izza azt ismétli, mit annyi őse. Minden óvatos érdeklődésünk a nyugat felé húzódó part után vérszomjas öldöklések szemléletes leírásába fulladt. Ezúttal azonban nem hagytam magam. Ha nem a szegény testvéreit készítették, ó, isteni barátom, és nem is azok a vad népek, akkor hogyan kerülhetett palotát kincstárába? Nem egyszerű dolog egy ilyen sisak készítése, mert nézd csak. Aztán rájöttem, hogy nem magyarázom meg a csavarokat, maradjon meg ez is avannának. Néhány év múlva csak azért is eljutunk odáig. Megkopogtattam a sisakot. Hallod, Isteni barátom, milyen nemes csengése van? Szép, felelte Eziza olyan hangon, mintha arról panaszkodna, hogy a gyomra fáj, de haszontalan darab. Nagy, akár két ember feje is beleférne. Igaza volt, még az én fejemen is lötyögött, pedig ezek az emberek csak a vállamig értek. Tarkumi és szegény Pechner voltak csak valamivel magasabbak, de ők sem érték el az átlagos földi ember termetét. Aki ezt a sisakot viselte, legalább egy fejjel nagyobb volt nálam. Ki lehetett? Nem válaszoltam még a kérdésemre, isteni barátom. Nem tágítottam, kockáztatva azt is, hogy ez Izá megsértődik. Ha nem az általad ismert emberek készítették, vajon ki volt a mestere? Valamelyik Isten talán? Ez íz a végre rájött, hogy csak ugyan a sisak érdekel, és nem a nyugati part. Bőbeszédűbb lett. Atyám mondotta, hogy az ő atyához halászok hozták ezt a sisakot és kardot. A parton találták egy halott emberen. A tenger hullámai vetették oda. Nagy ember volt, úgy mesélték, ahogy a homokon feküdt, egy evezőnél is hosszabb. A haja vörös, a szakálla pedig olyan dús, amilyent még soha nem láttak. Ez lehet ugyan hazugság is, isteni barátom, mert kilátott már vörös hajú embert. Igaz, atyám azt is mondta, hol volt ez, vágtam közben, megfeletkezve az ezizával szemben oly fontos óvatosságról. A félig lehújt pillák még lejjebb ereszkedtek, mintha leküzdhetetlen álmosság tartaná hatalmában a királyt. Elrontottam a dolgot. Nem tudom, isteni barátom suttogta alig halhatóan. ha örömet okozok vele, neked ajándékozom a sisakot, vidmagaddal de hogy hol találták, azt nem tudom megmondani. Nyugat felé bizonytalan minden evező csapás, szörnyű, vad népek leselkednek hosszú csónakjaikon minden öbölben. Így jutott eszembe ez mikor a vizes bort forgattam a számban. A nedves hőség valósággal folytogatott. Az alkonyat sem hozott enyhülést. Kifelé eveztünk az öbölből, legelő Szumuri hajója. Mi utolsónak maradtunk, hát ha még egyszer feltűnnek azok a hosszú csónakok. Ez íz a hajósai csak ugyan elmerészkedtek volna idáig, vagy a közelebb lakó törzsektől hallottak valamit ezekről az emberekről?